اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم تختی نمبر اکیس دا لام د غٹ نری ویلو سبق دا دیرہ بد دا مخ کی دا غٹ و حروب و سر ری سنگا چه غٹ و دو حروب, حروب هم دا سشتا جاغا کلا کلا غٹویلش او کلا نری اغا دو حروب دا لام او را نو اول د لام قائدی دی بیادا را دی نغیرہ بابت بم بیادا سی وائی او دو حروب دی یادا سی مولش چی کلا یو بل حرب ہون دا سشتا جاغا لام دی کلا کلا شي او کلا نری هر کله چې د لفظ الله اللهم د لام نمح کی زبر یا پیش راش ده ولا قاعده دا قاعده نمبر 1 د اوس قوانینو د ماده تختينه شروع نو هر کله چې د لفظ الله او اللهم وللام ندم مخ کی زبر یا پیش راش دا قاعده قاعده کلیه ننټګ لفظ الله اللهم ولا لام با غټ وې لکي د وی مثالونو اغه وايي اوله قاعده دا ان الله او دا لفظ الله ددا الله د نم نه مخکې بنون با باندې زبر دي موږ قاعده وایو چې کله زبر یا پیش راشي دالفظه الله اللهم ولا لم بغټ ویل شي مين الله د لفظه الله نا مخکی جواب هو الله د لفظه الله نا مخکی او باندې زبر دی اراد الله د لفظه الله نا مخکی زبر دی مو مو يا ما اللهم دا اللهم وللام نمحکی پامین باندې زبر دے ودال دا بغټ وای قال اللهم لفظی اللهم وللام نمحکی لام باندې پیش دے دارین سبحانق الله و قال اللهم تالله الل اللهم وللام بکاب با باندې زبر دے رفع الله د لفظ الله ل... د لفظ الله نا مخکی په ها نو دا قاعده کلیه شو شهر کلچی د لفظ الله اللهم ولل امام زبر یا پیش راشي او دا لفظ الله اللهم ولل امام بس تلکی دا بغټوای یبعثه الله د لفظ الله نا مخکی و من باندې پېش نصر الله لفظ الله نامخ کی او تراب پیش دا اوله قاډه قايده بوليه دا پدی طریقہ باندې دز دش اذرا بيدای دا, دا لفظ الله والا لام با غټولش انه اراد الله کوم مثال وای ان الله د اللهله لامبه غټ شي ځکه چې د ل الله والله لام نه مخکې بر راغدي د غ دوی مقاعدده هر که چې د ل الله او الله هم والله د لام نه مخکې زییر راشي دغ ل الله او الله هم والله لامبه نریلی زبر وي. که زیر یو که دو زیر تو دقا لفظی اللہ والا لام با نرے ویلی شیدہ دوی مقاعدہ لکا بسم اللہ که دیر زور ورکو دا غر ٹھیکی نو اجرا بسم اللہ دا لفظی اللہ والا لام با نرے ویلی شیدہ کچی دا لفظی اللہ والا لام نمخ کی اغزیر را غرده قُلِ اللَّهِ لَذِ اللَّه د کومه کی ذیر را غل نری یو فِتِ اللَّهُ نغڑی لفظ اللَّه د کومه کی ذیر یرفع اللَّهُ یرفع اللَّهُ نغڑی لفظ اللَّه د کومه کی ذیر قُلِ اللَّهُمَّ نو لفظ اللَّه اللهم و لخلق الله لفظ الله نے ومح کی بقا باندھے زیر دے دا دو قاعده پلام کې دا لام دا وټو ویلو نری وی دو قاعده خدا قاعده کلی شو چې دا لفظ الله اللهم ولا قاعده سو جل الله اللهم ولا نام وحی زبر یا پیش را غلیوی نو دا الله اللہ اللہمو علی اللہم بغٹ ویلش دے مقاعدہ کل لفظ اللہ اللہمو علی اللہم زیر دو زیر را غلیوی دا با نری ویلش بس دیر دا کې کی کی کې قرآن کی چکمزے کی دا سراشی ودی تری قوان دیبا بائی کی اجراکو با غیبند و عمل نظام اوستا با قرآن بیاسید